Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Projektorn rullar där jag, Max och jag, Alex, djupdyker ner i filmens och tv-sägens oftast underbara värld. Musik har varit en vital del av filmens eh, historia ända sedan eh, stumfilmen. Därför tillägnar vi dagens avsnitt till filmmusik. Max, mm? vad menar jag när jag säger stumfilm och musik? Att eh, det inte fanns ett ljud stumfilm men man löste det genom att ha kanske en liten... Eh, själv pianist i salongen som ackompanjerar bilderna. Och det Och du var en komedi, kanske. <laughs> ja, precis. Som en liten barpianist i en Villa Westons salon. Precis. Ja, Eller kanske orkester. Jag har inte riktigt bra koll på det. Eh, det kan vara att de, det, var, det var kanske en finare biosalong, kanske. Jag vet inte faktiskt ja. det heller. Royal. Det jag är säker på är att det var, liksom, det fanns en pianist oftast därför. För mm. att spela. Fick lite feeling eller? och har man hade speciella... Han måste ju ha haft ett bonus, alltså gått på att så det. Att känns han så vet som liksom, en chansning men... att in någon som får lite feeling och han bara ballar ut totalt. <laughs> <laughs> han, han måste ju veta liksom, den här biten är lite sorglig och jag ska spela lite sorgsig musik. du du du du du du men uh, idag är det ju uh, nästan en uh, viktigaste delen nästan, nej det ska jag inte säga men en väldigt viktig del av uh, filmen. En vital ju. del. En del av grunden uh, till en bra film. För Det är ju, det är ju liksom musiken som får in där i samma känsla som karaktärerna i filmerna. Liksom. Så det är ju det är en hjälp att uh, bygga vidare storyn på. Ju. Absolut. Men det var ju inte alltid så viktigt på uh, kan man säga 70-80-talet var det mycket... Uh, Popmusik. Popmusik och, ja, det var lite, ja. Enligt mig lite fusk. Nej. Yeah. Eller ja. <laughs> Jag menar man på rätt sätt. Men tillbaka typ till framtiden. Det är en mix av båda kan man säga. Power yeah, of och, där, och sen yeah, och de, och Samtidigt med maffiga ledmotivet också. Ja, precis. Det är ju ändå en del sådana. Alltså där, där de blandar klassisk ska med pop eller hits. Mm. Och det kan funka ibland. Och det, ibland funkar det inte. Ibland kör de ju bara... Sånt ju. Mm. Ett exempel är ju som jag tänker på nu är Fast and Furious där Det är ju mycket hiphop och sånt här ju. Alltså, yeah. mycket bass. Men det, det passar ändå in i själva den stilen filmen berättar. Och liksom. det är ju bilar och mycket sånt här ju. Så där, där kan jag köpa det helt och hållet, liksom. och sen alltså, det beror, som, som du sa, liksom, det beror mycket på. Vad man gör med sina, ja, så alltså ska du gärna på musiken passa in. Men jag, jag, jag är ju en sån som föredrar liksom det instrumentala liksom. Mm, ja, det är en känslig balansgång där om att alltså det är väldigt patetiskt någon teori för mycket och bara brassar på för att nu ska du känna det här, nu ska du känna det här. <laughs> Ja, det, är lite det, jag ja, det ligger något i det subtila också. Man plötsligt bara kör man. Man vet inte riktigt vad som händer men talarna kommer. Man har manipulerats likväl. Fast ja, ja. det sker hon ja. ja. bakgrund. Det, nästan det är den bästa soundtracket. Är när liksom du inte tänker på låten. Men låten har ändå påverkat dig. Det. Ja, det finns vissa som bara man känner... Första tonerna så börjar tågkanalerna öppnas. <laughs> ja, jag är en son som kan sitta och lyssna på filmmusik bara sådär, rätt upp och ner, utan att titta på filmen också. Jag liksom. är på topplistan man får de här känslorna liksom, när man har sett filmen och kommer ihåg filmen, när musiken spelar sig och, och, och lite såhär. har så nog märkt i tidigare avsnitt att jag snackade mycket om filmmusik. <laughs> mm. jag ja, verkligen. Jag har ju köpt uh, soundtracket till Clockwork Orange på vinyl och nu ska vi ha lite mysigt och gött här men efter en stund så känner man rätt illa berörd. Vad <laughs> <laughs> <laughs> händer inom mig? Precis. Men... Uh, Bra kompositörer mm. Vilka skulle du ranka högst? Vi har ju en självklar som man knappt övernämnat, John Williams Steven Spielbergs högre hand Ja, precis Han har ju gjort en hel del minnesvärda ledmotiv yeah, Vi har High End, Indiana Jones Star Wars, Jurassic Park Kloga. It just goes on IT and on and on and on. E gör, gör de väl också Det kan jag ge mig fan på <laughs> hon, Varför ska jag men... inte ha gjort det? <laughs> Har han väntat sig till någon annan sedan han slog igen? Eller? Ja, det vet jag, tror jag inte. Kan jag tänka mig. Ja, faktiskt inte. Ja, han är ju väldigt uh, mångsidig också. Ju. Alltså, då ser man ju i den här uh, Catch Me If You Can. Det är ju väldigt annorlunda musik jämfört med till exempel då Star Wars. Ja, det är kanske mer uh, subtil då. Ja. För det är ingen jag som kommer ihåg sådär. Ja, Nej, ingen... jag är ju inte bara... Ingen man går runt och, och, och, och nynnar så. på <laughs> Han visar ju att han, han har ju beredd att det inte bara är liksom en speciell form av musik han kan göra. Alltså som, som Star Wars-motivet. Liksom alltså. mm, han visar vad skåpet ska stå. Han kan brassa på som fan och sen kan han också ta ett steg tillbaka jag kan mm. göra det här också. Det tycker han gör ju väldigt effektfullt med jag då, du, du. Mm. Ja, det. Är, då <laughs> vet man att shit is about to go down. Nej <laughs> <laughs> äh, fan bland de riskaste filmerna jag har sett. <laughs> Jag har inte haft en cacks när man ser den som. Uh, vad kan jag vara ett fem? T-11. Jag har haft en 11 ja. på när man ser den som. Jag blev ju så när man ska springa in i rummet när de vuxna tittar på förbjuden film. Ja. Ja, jag har haft cacks när jag ser den, men vi kan springa upp i rummet efter att du gråtit lite. <laughs> det är jag, säga, jag har en idag och jag har svårt att hoppa i havet. Ja, absolut. Jo, så det är nog det, man är det som satt djupa spår alltså. Har väl inte att göra. Så hör man av nyheter om att se den här i Sverige. Ja. Okej, hi. <laughs> Har gjort mitt av. Vi åker till uh, pölområdet Vad brukar du simma. Cook and suite. Har e-mail med. Vi åker till Cook and <laughs> Finns på e-mail hamnen. Sen finns det ju även uh, Hans Simmar, ja, som, uh, uh, han... ja, <laughs> som jag tycker börjar knacka på dörren när, när uh, John Williams börjar trappa ner. Kommer till beöldern? Kan man... Ja, precis. Han, det det är för stoddigt, gota, ju. Ja. han knuffar upp på ett eller? Ja, kanske mer, tror jag. Ja. Men han är ju, det är ju en stålfarfar. Ju. Är, <laughs> ju, vad jag har sett så är han väldigt pigg för sin ålder, eller så. Musiken håller honom ung. <laughs> Men han simmar vad var det? Han simmar. Den första jag minns är ju Gladiator, det är ju väldigt alltså, ah, Ja, just det. är ju väldigt fin musik där mm. också och eh, Pirates filmerna har han har också gjort. Right. A Dark Knight trilogin igen, har han, ja. han också gjort. Jag så här att han hade gjort eh, musiken till eh, Muppen på skattkammaren också. Alltså. Men yes, ja. jag visste faktiskt. Ja fan. Ja, tack, Im <laughs> Jag förklarar till varför han ser jävla här ja. stark musikal. Han, där. han gjorde ju även äh, Simpsons-filmen. Men mm. lite häftig sån spider spider <skratt> <hade. skratt> <skratt> här. Spider-Pig, så. Spider-Pig. Vilken jag är. Sen får Persson Interstellar Han har väl blivit Nolens mm. Högra hand-typ så jag tror Nolan vänder sig. Nolan ser mer nya spel och äh, Williams. Ja men det verkar väl lite så att äh, regissörer håller sig gärna till äh, kompositörer och klippare. Äh, lite för att de vet att de kanske de, de är lite samspelta kanske av den anledningen. Vad mm. wow, hittar man ett framgångsrecept ja, precis. så? precis. Varför byta kock? <laughs> precis. Sen har vi en annan klassisk kompositör är ju Jerry Goldsmith. Jag får ingen öd minns. Så. Det låter bekant men spin på. Uh, Gremlins Gremlins bland annat. <laughs> Eller Gremlins, Gremlins yeah. och Gremlins 2. Mm. Så det, det är Jodantes då gör han då. Etan jag vill ju Jodantes. Mhm, mm vad ni? Eller Chris Columbus. Det skulle han som är hemma. Uh, mm. Ja. Jag är nog <laughs> lite, <laughs> lite. Ja, jag vet hon man på vem som i Gremlins, men Jerry Goldsmith Jo musiken till dem i alla fall Och han har gjort en uh, Hel del uh, andra Jag skulle nämna Bernard Herrmann Som är en av de största absolut Han var snarare Hitchcocks höga hand Aha, enlighten me Han gjorde ju Psycho, North by Northwest, Vertigo Och sen även lite åt uh, Martin Scorsese, Taxi Driver till exempel Så han har stött för Det hemska uh, Motivet i Psycho oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. <laughs> Den låten som är med i Party Död har Hip-hip. Ja, men i jävla stämningen så jag. Och det, är inte liksom, det är inte alltid musik, kanske, men det sätter ju en i orolig stämning. stämning. Äh, kanske, kanske en sån man kanske inte tänker på, men lyckas bra med det han gör. Ja, exceptionellt. Sen har vi har vi då Danny Elfman, som bland annat stött för. Batman-motivet från 40 ja, talet till Tollets. Mm, lite Tim Burton såg jag an, där, va? Ja. Edward Scissorhands, Big Fish och så och så. Precis. Och så och så. Det är så att man klippar bort. <laughs> Sen tycker jag att det har börjat komma en liten bubbla här också nu på sistone. har Ramin Javadi som uh, gör musiken till uh, Game of Thrones. Mm. Väldigt stämningsfull musik där. Och även jag jag nu till uh, Warcraft-filmen. Så jag tycker han är värd att nämna redan nu för jag tror han kan bli något riktigt bra inom framtiden. Fantasykingen. <laughs> Jämställdhänga. Ja. Sen har vi även en uh, lite underlig figur vid namn Junkie XL. Hade en hit. med uh, doop kristna namn. <laughs> <laughs> han hade en hit med en uh, remix av en gammal Elvis-dänga för uh, väldigt många år sedan. Little uh -huh. Love's Conversation. Yeah. Yeah. Och uh, något precis har han antagligen blivit filmkompositör. Se på fan. med uh, Bland annat, uh, jag vet inte om han gjorde den första 300, men uppföljer han där. Och det är en väldigt uh, fin uh, score tycker jag. Nästan bättre än filmen. Bland annat så gjorde han även nu uh, Batman vs Superman. Jaja. Så han har väl blivit Sack Snyders uh, högra hand han också. <laughs> Lite sidospår där. Den ska tydligen få en förlängd version på Blu-ray. Ja, just det. Som just tydligen det ska man. vara betydligt bättre. Zack vi Snyders vision. Det var filmbolaget som tvingar honom att klippa ner den. Ja, okej. Okay. Till och med de som hatade ja. den första säga att ja, det hade betydligt bättre. Ja, för får vi ja. mm. <laughs> Det är väl de som är de största, kan man säga. Mm, jag skulle vilja nämna en gammal italienare också just en Enio... Ja, det han får ju absolut inte glömma ju. Ja. Dollars trilogin ja. för han får dollar från några få det under den fyra. Han gjorde ju stort sett alla spaghetti western. Ja, också Även med med de är omutbara man... ja. så. Ja. Kan du kuska lite Johnny På 80 talet oansen på The Time in America, hans alltså kanske finaste eller Sergio Leones kanske finaste stund. Ja, ja, okay. Jävligt mycket är och James Woods och Ja, Jennifer Connelly. Connelly, Connelly. Ja, Och ett helt jävla gäng kvalitetsgrosser. Det är en. Det är ett verk. Och han hjälper ju till. Han äh, drar sitt strå till stacken i Jag kan tänka mig Och producerat lite musik vid sidan av oss på de morrissey plattorna ja, så faktiskt. Han bodde i Rum. Avfall. Ja, Vad säger man? Alan Silvestri då? Just det är nu Robert Zemeckis, bitch Ja, precis <laughs> Forrest Gump, ja. Cast Away Tillbaka till framtiden ja, Det är ju också en, en minnesvärd levmotiv som han gör ju. men man glömmer bort Ja, men alltså Tillbaka till framtiden, det är ju, ju ja, pumpig ja, precis, <clears throat> absolut Jag håller faktiskt med dig du vill inte kom nu <laughs> <Just> Precis <laughs> Ingrud i sjölen. Howard ja. Shore då? Ja, just det. När med tystnar. Seven. Sagan om ringen. Precis. Man alltså har ju, kanske att han har gjort så Vi kallar honom för en bubblar. bubblare. Bubblare. <laughs> <laughs> kanske kommer tillbaka. <laughs> jag vet inte. Han gjorde kanske musiken till Bilbo-filmerna nu. Också. Peter Jackson's högra hand. Ja, <laughs> alla har en högre hand. <laughs> höger, höger hand. Om man då tar en bra score i helhet. Vi soundtracks tänker du på då? Liksom. Jag tänker ju framförallt, jag äh, är i stort sett alla Star Wars-filmerna. Till och med jag, de dåliga, hoppa här. Jewel of the Fates från episod 1. Uh, det alltså, är nästan en av de <coughs> bästa. Samine! Nu blir det eniga här. Set away, set away, set Eh hur den kärleks temat då 2 vad heter den men den är väldigt fin i alla fall. Aha, okay. Trots det lurar vi ser på skärmen så musiken alltså håller måttet Jurassic Park tycker jag var en jävligt bra att skå alltså när man kör in i helikoptern över skogarna på Journey to the Island sätter igång. Där gick jag åt för det. Men det är mina liksom John Williams. Det är liksom inte bara längmotivet eller något sånt där som är riktigt bra, utan det är i stort sett hela skålen. Sen kan jag tycka då, om vi nämner hans Simmar, alltså Gladiator. Det är liksom inga låtar som jag kanske direkt lyssnar på så. Men jag tycker musiken i hela filmen är liksom riktigt, riktigt bra. Mm. Sen har vi även lite Full hits utan är mer musik i bakgrunden. Ja, som, som vi skulle kunna spela nu här liksom i bara <laughs> <laughs> Men sen har vi även Pirates som jag tycker är väldigt effektfull. Också. det är liksom inte bara mm. ledmotivet som man kan kalla det där pirate men det är liksom flera bitar som är riktigt bra och liksom passar in i scenerna och liksom och så det även Dark Knight. Det är heller ingen direkt festmusik, så, men det är liksom så... Wow, se på Dark Night! <laughs> wow, we dance our... Sista <laughs> låten, vi ska ut om fem minuter, se på Dark Knight. <laughs> men legmotivet där är den, är... den är så jävla simpel, det är bara typ lite stråkar och så, men mm. det, är, det är så jävla effektfullt, så det är sjukt ju. ja, det är på punkpararbeten. <laughs> så det går ut igen så... Mäma eller om man ska säga så. Mm. Vad mm. skulle säga de mest ikoniska om man tar spår för spår sådan? Jag vill nämna Imperial March. Det är det. Ledmotivet till Star Wars. Sen ska vi fortsätta med Star Wars. Ingen av Jonsa så. ska vi ta fortsätta med Star Wars. Så tycker jag Duels of Fates mm. äh, i, från episod 1. Det är, är godsid. Det är på att säga så att du kan vara bra. i pojkrummet. Hussein tycker jag i episod 3, också när äh, Anakin och äh, Obi-Wan slös. Battle of Heroes tror jag. Äh, mm. Ska man lägga till filmen äh, det, det så Det är i klass med äh, Dual of Fates. Och eh, Sen har jag en bubblare som faktiskt inte finns med i det vanliga soundtracket, alltså så, men är med i filmen Battle of och uh, Coruscant, mm. som kommer direkt när filmen börjar. Det är ju det här uh, Star wars motivet alltså Episod 3 snarare vi mm. någonting. Och så här plötsligt har man bara dung, dung, dung, dung. Och så kommer då de här tiefighter sån som. Uh, Anakin och Obi-Wan ja, och så kommer ner till striden där och så kommer han då liksom liksom så här. Jag, jag det är... känns som att John Williams aldrig har skadat en film direkt. <laughs> Nej, det tror jag inte. Det hade varit bra om vi inte var på det jävla soundtracket. <laughs> hade <det> varit... <här> Jag undrar hur filmen alltså Star Wars, det blir om de han inte har gjort musiken. Men att det finns hade... väl det om det att han hade visat en äh, råklippt version för sina vänner utan musiken och de bara ja, men, på äh, Men det var ju utan äh, effekterna också. Ja, det var ju Den bär alltså den, den är stark i sig mm. men jag tror musiken bär ju den till ohanade höjder. Nej, ja, jag tror det är liksom, det är ett bra exempel på att musik kan lyfta en hel film liksom. Ja, absolut. Det är samspelat men resten så men äh, som du sa Indianians-lemmotivet är så riktigt bra med, av John Williams Sen hajen äh, Superman Åh, oh, där är John Williams Sen har vi då liksom Jurassic Park, alltså läger med David där väldigt mm. och så gradvis Jorny to the Island, liksom mer pampy ah. högre förväntningar, ja precis, under äventyr på G här. Det måste jag nämna väldigt underskattad Det är mig till den sista amerikanen av Michael oh Åh, ja, den är så bra. Är, av Doug McLean, Travel Jones. Det fin, finns ett klipp på YouTube där en eh, tränare för ett amerikanskt fotbollslag. Mm. Eh, ta har sånt sånt här brinnande tal så han sätter igång den här legmotivet i bakgrunden och det ah man... <bahätze> <��attered> <laughs> det man är... alltså, den de is... de är de av det bästa jag de de de de de de de de de Ja. och den musiken i bakom ja, och alla... för den, den börjar ju väldigt lugn alltså, oh, bara, liksom, ja. bara ökar i tempo hela tiden liksom. det, det, det är... ja, det. ja du öppnas togkanalerna igen är... ja. <laughs> jag ska se om jag, jag försöker hitta det här gamla klippet med tränaren så lägg upp på det, jag som kommentar på, TV -kväll på kväll och och hemsidan <laughs> ja, det, det är så grumt att höra liksom. Du kan vara lite full och extra uh, sårbar. De, liksom, han, han får verkligen med sina uh, spelare där liksom We are, we are champions. Vi uh, är unkas. <laughs> ja, det, det är en som jag hade glömt bort helt och hållet men som jag älskar för något år sen Jag är Falköga. Är <laughs> ja, den filmen? Okay. Uh, ska vi snacka gamla filmer också så vill jag nämna Vangelis gamla stora... Mm. Låt Conquest of Paradise. Det är lite mer new, vad ska man säga, new wave, new wave eller sånt där. Jag vet inte. Um, du vill att jag ser nu Nej, nej. Vad lämn <laughs> kontext uh, Filmen är ju 1492 med mm. Gerard ja, Depardieu, ja, som kunde man säga, precis. Jag kan säga att musiken i den filmen är ju Mycket, mycket bättre än Själva filmen mm. Tidlig Ridley Scott va? Ja, det, är det, det stämmer ja Jag köpte ju den här filmen endast för musiken Men när jag såg den så jag blev jag blev faktiskt besviken alltså, Där är andra bra låtar i det, Från Vangelis Men framförallt Conquest of Paradise Är liksom Så jäkla effektfull det är, om jag ska nu liksom då inga klockor då men... <här> Kan säga att alla då då då då då då då då eftersom då då då då intro introlåt när de trädde, inträdde i isen. Liksom. Det, var, mm. det var riktigt mäktigt då, när höken kommer fram och så till den här låten och så kommer mm. hockeyspelarna ut där under. Jag underskattar aldrig musiken som typ. <laughs> Jag ska nämna Soundtrack till Clockwork Orange som är så jävla psycho. <laughs> alltså kombinerar klassisk musik med elektronisk syntmusik komponerad av Wendy Carlos och sen kör ni ju även original Original Beethoven, hans gamla singlar. <laughs> Okej, okay, ja, precis ja. Beethovens nya. Ja, det är de jag kommer ihåg mest från den filmen. Uh, ska vi ta en riktigt gammal så tycker jag uh, Robot Folks, gamla dänga ledmotivet i poliskulan. <laughs> <laughs> jag tycker nej, alltså, Redan är det första gången jag såg den här så börj, låten börjar ju redan till uh, de här... Uh, där man visar upp äh, filmbolagen som har äh, spelat in filmen. Liksom. Alltså, det blir så effektfullt. Sen... Där var jag hooked redan innan filmen började. Till mig. Mm. <laughs> Och det är låtens äh, fel. <laughs> Och sen... Och sen Jerry Goldsmiths uh, Gremlin Credits i, till Gremlins 2. Mm. Det är en update av uh, The Gremlin Rag från uh, ettan men jag tycker han förbättrar musiken avsevärt i tvåan. Så därför tycker jag det är ett jävligt bra track och uh, soundtrack mm. överhuvudtaget. Den låten liksom, den fick jag höra redan innan innan jag såg uh, Gremlins. De använde det som uh, slutvinjett på uh, den gamla danska programmet Trollspajen <laughs> på Danska Jättan. Det var, liksom, det var där man fick titta liksom på inblickar i filmer och tv-spel och sånt skit på den tiden. Liksom. Det, här, det, så, var program, det var ett program, det inga nej, nej, det var ett program. Liksom. Och så avslutar de alltid med den här liksom, låten. Nej, jag känner <laughs> Och sen när jag fick höra det i Gremlis- eller uh, Gremlis-filmer, så alltså, blev jag såhär Åh, det är den ju! Det är Det är Trollsbarn! Sen får vi inte glömma Paul Van Hovens högra hand. Basil Poledoris mm -hmm. som har gjort musiken till Robocop och Starship Troopers bland annat. Showgirls, eller? Ja, det vet <laughs> vi. <laughs> det har det är Men uh, det så kallade le-motivet i Robocop är alltså riktigt klockrent. Rockshop heter låt. Jag att jag har inte har sett Robocop mer än en gång. Jag måste köpa den. <laughs> <laughs> Nej, ja, det måste vi säga. Vi får bara ja. liksom titta på den och så bara... Mm. Mm. Hur var remaken? Ja, den låten finns ju med där. Så att den den höjer ju li lite. Men alltså det är mer... Ja... Du har väl sagt att remaken låta bort satiren. och bara rena action, mm. eller? Nej, satiren är typ kvar. alltså mm. Men uh, den är inte lika rå. Och den är... Alltså, det är vissa grejer som jag skulle vilja ta från remaken och sätta in i den gamla. Som Det här med de personliga aspekterna. Alltså remaken har ju mer gått in i djupet på hur liksom hans fru och barn liksom går igenom allt det här. Mm. För där är där är det bara lite på ytan och lite mer om samhällskritik och lite sånt här. Aha. Jag kan kanske Total Recall remaken jag tänkte. på. Jag vet jag inte. <laughs> Okej. Okay. Sen vill jag uh, även uh, kissa upp Steve Jablonski Som gör musiken till Transformers-filmerna Michael Bayes <laughs> Vill du det? Jag kan filma, ja, absolut Vill du in på det? <laughs> absolut Det har ju blivit uh, Michael Bayes högre hand kan man säga Musiken här höjer filmerna definitivt. Alltså, alltså. Problemet med Michael Bay tycker jag är att han, han kan ta in alldeles för mycket. Alltså, han, detta är ett praktiskt exempel på där de blandar uh, score med uh, hits. Och det, det är endast en scen jag tycker att det funkar med uh, en hit och det är... Uh, det är en biljakt liksom, där de spelar om en rocklåt som... Han gillar så skit, eller? Ja. <laughs> och det är liksom... Saken går då Ja, men det är liksom verkligen att uh, man kommer ända in i hjulet och säger hjulet när man spinnar liksom, och kör iväg och så är den pampy rocklåt till. Och liksom, det, det passar bra där, men annars mm. så, uh, tycker jag att han kunde hållit sig till Stie Jablonskis uh, musik där. Alltså det här är ganska många låtar som är riktigt bra, alltså väldigt... Jag älskar när det är pampigt och sånt och det blir det här. Sen kan jag tycka att Steve Jablonski kan bli lite enformig. För där är en liksom, scen... var ett läge eller? vad? Nej, för det är en scen ja, i Transformers där vår huvudkaraktär Tjeja LaBeouf, Tjej han är vid en sju. Måste han heta så? Kan inte heta LaBeef? Vi kan säga LaBeef. LaBeef. Chella Beef, Leboul, Boginjong, Leboul, Boginjong, Tjaja Boginjong. Han är åt, eller, i alla fall, fall säger han Vision och då spelar han liksom sådana dun dun dun dun dun dun och jag bara liksom tänkte, tänkte när jag såg det första gången fan jag känner igen musiken härifrån. Det ska komma på det. Fan det är ju, det är samma musik som i med Desperate Housewives. <laughs> Oj. <laughs> ja, jag väntar. och sen tror man fan det var han som har gjort musiken till den serien också <laughs> Vilken <laughs> bredd ja, så tänkte, varför, varför stoppa in liksom, segment från Desperate Housewife där det är en flippig grej. Ja, det är sänkte lite betyget för han, Aha. men jag <laughs> tyckte att de experimenterade. Nej, jag tyckte inte jag tyckte inte, nej. Det var Zabba. Vet <laughs> vi... din genre, kar. <laughs> ja. men Annars har han riktigt många bra... Arrival at Earth är eh, riktigt eh, pampig att lyssna på. Liksom. Det var så ut liksom, när, när man får se Transformers komma till jorden. Liksom. Det är häftigt. Och så är det är riktigt många i de senare filmerna. Eh, liksom, eh, när de slåss och krigar skit ur varandra. Det ser väldigt frågan ut. Ah, ja. alltså, brinnande hat för <laughs> Ben Michael Bay ja, men uh, mm. tänk er hem tracksen och lyssna på dig istället. det. <laughs> <laughs> ska ut och dansa ikväll. <laughs> Precis. Uh, måste jag nämna och sen någon? då en ny amerikan, XTC of Gold är så oh. jävla bra. Också. Ante, Metallica, äh, Metallica. Jag har kört den live. Ja. De, de kör ju den som intre eller innan de börjar spela ju. Mm, ja, det finns med på den SNM-skivan. Ja, den kör alltid den, stort sett. Ja. Så, vad vad jag vet Och Slash, och uh, Gudfadern-temat. Ja, det är var så. Varför inte nämnt den? Ja. Eller har vi alltså en, en stark. en är jag en stark. Och där är stämningen satt. Får inte glömma en annan uh, 70-tals klassiker som faktiskt. Det är bara instrumentalt, bara gitarr, men den uh, klättrade på hitlistorna. Det är Cavatina komponerad av Stanley Myers till en av mina favoritfilmer, The Deer Hunter från 1978. Gitarr av John Williams. En annan John Williams som även gjorde musiken till A Fish Called Wanda. Men det är ett annat kapitän. Aha, okay. det, är den, det är så att man börjar böla om man hör den. <laughs> din, din, dididun. Hallå? <laughs> <laughs> det känns nog Det jag sitter Ja. Om du sett filmen så är den ingrid och eh, tragisk och vacker på samma gång. Mm. <skratt> <skratt> sen, sen måste vi lyfta fram eh, leymotivet i en film vi har eh, diskuterat i en eh, special. Mm. David Arnold's endcredits till eh, Independence Day. Det den det Höga även upp i luften. Ja, det är, det är verkligen power. Vi ser dem. Och de kör de ju den i två också. Jag fortsatte med det. Det var rätt skönt. Jag var lite rädd att de skulle lämna den ut. Mm. Det räcker jag inte på. Faktiskt. Inte? Mm. Ja, det var det jävligaste. Fy fan för dig, ja. så alltså, jag, jag nämnde ju Junkie XL innan. nu Han har gjort ett riktigt bra track i uh, den senaste 300 300-filmen. Rise of an Empire. Är den är uppföljande? Yeah. Ja, Marathon heter låten. Mm. Den användes i en tra trailer till Warcraft. Mm. Jag liksom bara, fan, jag känner igen den låten och jag tyckte den var så jävla bra. Så den är liksom... Jag kan definitivt inte nu den, men den är underbart. Sen får vi inte glömma den gamla Henry Mancini som gjorde... Rosa panton teamet som ja, alla det. borde kunna göra. Underbart. Mm. Och sen He's pirates av uh, Hans Zimmer och Klaus Baddelt. <laughs> det var typ djupt vatten. Var det djupt vatten? Nej, det var en... Vad på huvudet? Hes a pirate. Vad är uh, det typliga motivet till Pirates. Jaha, nu säger du. Levoten, heter ju Hes a pirate. Ja, det finns inte på varmans buttefellista. Nej. Nah. Men kanske i varmans medvetande. <laughs> Men uh, om man lämnar lite det här instrumentala. Ja, så är Filmer som var soundtrack består mest av poplåtar uh, och så. Ja, uh, filmer eller så. Jag tänker väldigt tidigt på Trainspotting som inleds med Iggy Pops Lust for Life. och den uh, yeah. körde dum dum direkt bara. Okej. Okay. Och och är... Så är det även Eva, Eva McGregor som kommer att springa där. Ja, precis. precis. Påskattar ja. jag då. Bara skrattar ut. Jag kommer inte ihåg att jag har sett den här filmen, men den biten kommer jag. <laughs> <laughs> ja, jag ska höra. Jon McGregor har ju lite filing där. Även Moulin Rouge har ju ett exceptionellt soundtrack. Där har något som kan, även kan funka på för Jag ska ju det. Han har ju en pipa den killen och visade det där. Och även i Velvet Goldmine som vi nämnde föregången. Uh, alltså, han, han är en fullfjädrad musikalartist redan i Moulin Rouge. Och sen, okay. uh, Velvet Goldmine kom ju innan men uh, tre år innan. Men där sjunger han mer punk. Och jag gör ja, ju covers. Ja, det visar ju lite bred du oss ju. Han kan han sjunga, sjunga musikal och kan sjunga snukt och han kan sjunga rått. Ja, han skriker ju nästan. Och... Uh, Ja, alltså O.S. Anderson är en sån som verkligen utnyttjat ja, sin ja, han har ju 60 och 70 tal han, Ja, jag tycker här, jag tänker mycket på Bowie och Queen. Nej, jag hör hans, alltså hans jag han, fan, äh, Queen, Rolling Stones och The Kinks och sånt där. Ja, ja, mycket. Ja men alltså lite lite den här alltså här ska man säga klassisk... alltså legendarisk musik om man säga. 60 och 70 tals skivhyllan ja. han ja, blåser bort typ. dammet på i alla ja, men farfar, farfar det Bowie har jag liksom starkt i huvudet just för att tänka på den här... Life Aquatic ja. med Sif -Sizu. Precis. det portugisiska akustiska covers. <laughs> och, och rena Life on Mars och Queen Beach. Sen Saturday Night Fever tycker jag så så hot. Väldigt fint. Det kan vara en rätt tid för den äh, klättrade rätt högt. Ja. <laughs> Bee låtar i den är ju... Det, det, det var redan för första. Jag, jag, jag kan tänka mig att den snuddar rätt mycket där i Trainspotting. Jag tror det är redan första scenen va, som de sätter dig och går ner för gatan. Ja. Hey, me Men ni ser det får gå så springer han. Jag buggar upp. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Det här är ingen cirkushänslig historia. Han är jagad. <laughs> <laughs> bam, bam, bam, bam, bam, bam, han verkar, han verkar bam, ganska lycklig ändå. <laughs> ja, för att han är hög som ett hus. <laughs> I John Travolta är Sad Night Fever hög på sig själv. <laughs> I'm gonna make it. Ja, precis. Stark film. Man tror lätt att det är en liksom man bara ser lite glimtar så att det är en glättig diskefilm, Men det är ganska allvarligt drama ändå. Ja. Med ett uh, svängigt soundtrack. Ska jag inte förnäkas. Det är ju mycket på dansgolvet och sånt. Men... They... Det, är alltså, det är ju ja, mycket som är väldigt... Uh... <laughs> hur den gängliga gummikroppen kan jag göra. Nej, det uh i ja, just... Sen måste jag lyfta fram äh, min gamla favorit från 86 Transformers The Movie. Kommer <laughs> det <laughs> Jag har nämnt det tidigare ett tips men äh, musiken där är så jäkla bra. Det är, det är blandat instrumentalt med hits. Alltså, men Instacola gör äh, väldigt bra liksom, orga, äh, lite robotik organisk äh, keyboardmusik. Mm som är riktigt bra och sen blandat med typisk 80-tals rock som mm -hmm. är, blir liksom så äh, helt underbart men det är mycket rock och så helt plötsligt kommer det in ett uh, Weird Al Jankovic track mitt i filmen mm -hmm. Dare to be stupid ja, <laughs> Ja, men jag ökar på någon annan som har använt rockmusik Väldigt effektfullt i film. Det är ju Martin sig, Som gärna dammar av Rolling Stones Och till och med just en konsertfilm med Rolling Stones Shiny Light Aha, okay. Och ja, det finns ju typ en Gimme Shelter I varje <laughs> Jag tror det var eh, Kids Richard som sa det heter. Han har använt den i typ varje film Han har också dammat av i sina alster Sen får vi inte glömma Snorten i Hollywood-filmerna Som har väldigt <laughs> Axel F Ja <laughs> Bland annat av Faltemeyer Som gör den mm. Just det mm. Och så har vi Peter Griffin Ta vilken kompis du tar som helst Peter Griffin gör det om ni, inte, som, ni som har hört vårt andra avsnitt om Game of Thrones så var det Peter Griffin vi försökte imitera i, i början av avsnittet. Ingenting annat. Ja, så vi glider in på lite tv-säg-teman. Då har vi få guldklimpar där egentligen tvärtlin sett då sen sen så vanerky tycker jag alltså right into this world ja det är inte riktigt min uh, typ egentligen alltså mm. lite här country och då men det passar så jävla bra in i själva serien och uh, liksom just att det, det det är ju stort sett bara covers nästan motsom de gjort det lite country rock Gärna liksom. uh, med Kitty på sång Ja, hon gör det jävligt bra alltså, <laughs> alltså, ah. Och så är det The Forest Rangers Som gör de flesta låtarna där också, jag en, tänker också Jävligt bra, bra uh, En jävligt bra cover på Vimeo um, Absolut Precis, det jag tycker jag är så jävligt bra ah. Nästan den bästa covern på den låten jag har hört ja ah, Jag kan okay. känna att så rör mitt queen <laughs> <laughs> <laughs> ah, det kan ja, men Jag ser det mer som liksom, att, uh, att De hedrar dem det är, det, är när, <laughs> det är när låten blir skit då, jag liksom, då kan jag känna liksom fan ja, det är en, sabbar låt, det är en, liksom. en balansakt ja men Örvård, jag tycker jag tyckte ett havar brinnande eld och rakblad ja, jag tycker att det det blir väldigt fint just för att man har liksom en skulkar i början ja, som sjunger det. introt och sen kommer en mamma en liten mörkare röst mm. jämfört med och så går man. en liten annan väg får inte glömma upp så känns <laughs> mamma mamma mamma Mamma. Vi <laughs> får inte glömma vår lilla älskling Game of Thrones heller, där har vi någon ja. som sätter en i stämningen direkt. Bara. Ja, precis. Det är en här. Nu Det är ju, Ramin Javadi som uh, gör musiken är som vi nämnde innan. Eller då Peter Griffin. <här> <här> <här> <här> <här> Nej, ja. <här> Bam, bam, bam, bam, bam, bam, en stämning där. Ja. Tänka, jo vad fan, intro till Dexter är helt otroligt. Så det får snyggt gjort och sen är musiken på det. Men, uh... Alltså det är många, alltså, framförallt gamla tv-serier som har väldigt minnesvärda le Ja, alltså, jag tänker Bernard Cartwright direkt. Right. Alltså här Så ju Dallas titt titt tavan. titt titt det titt Det Jag titt ja, <lär> <snittet> jag titt titt sen har vi alla mina gamla titt titt titt titt titt titt titt titt Ja, titt titt Jag titt titt titt titt titt titt titt det -di. Mm. Ja, ja, jag tyckte oh, man, det. var läskigare än uh, TV-serier. <stryk> det <stryk> var, <stryk> det är creepy. Jag just för att den börjar så, nödi. <stryk> ja, det måste öka nå. har inte volymen för högt när man ser Dragon Ball. Nej. Altså, många av de bästa har ju ett stemlitsfölje så, Rome, och Deadwood och ja, The Wire. Och så de hade samma. Uh, låt som inledning, fast det var en ny version varje säsong Det är inget jag att titta på så jag mm. Man kan Jag säga så här, jag jag älskar verkligen filmmusik och även tv-serier när, när det är riktigt bra alltså. ja, gär, gärna liksom, det ska gärna vara pumpit för min del. liksom. Mm. Men det, det ska skulle passa in och så givetvis så alltså. det kan inte vara pampig musik till någon sorglig scen liksom men, ja. Ja, det, alltså, när det verkligen passar så är det bara blaffa på. <laughs> Men äh, ja, alltså för äh, sliska stråka äh, alltså bara kände här kände här då kan ja. det, ibland kan det vara bättre att ta ett steg tillbaka. Ja, Men hittar man balansen så är det ju då öppnar sig kanalerna och äh, man <laughs> och då går ut som hooked. ett litet barn som har ja. skubbat upp knät på asfalten. Ja, alltså Filmmusiken, det, det är lite reklam för filmen. Ju, alltså att där, det är där du har chansen att få med publiken redan från första bildruta. Liksom. Ja, om man lyckas kombinera filmen med temat alltså, så har man ja, precis, ja, precis Så jag vill tacka John Williams, Danny Elfman, och Goldsmith och Simmer och alla de här som gör så otroliga tracks till de här filmarna liksom. de Herman <laughs> Esteban David Arnold, uh, Junkie XL Henry Mancini Ni vet vilken är <laughs> <laughs> Tack så mycket Och uh, vi avslutar Grazie, <laughs> <laughs> Grazie mille Morricone. Ja, Grazie mille eh, Bandidos Sasa <laughs> <Sosa laughs> Och med detta så avslutar vi med vars ett filmtips. Visst över vi det. Jag vill idag tipsa om den Oscarsvinnande dokumentären från 1999. En dag i september. Eller A Day in September. 1972 är det dags för Västtyskland att visa världen att man återhämtat sig från andra världskriget. Det är dags för OS i München. Spelen fortskrider som det ska. Den legendarska simman Mark Spitzer tar guld på guld. Men det är inte det man kommer att minna spelen för. Den 5 september tar sig en liten grupp av terrorister vid namn Svarta September sig in i us byn och tar elva israeliska atleter, tränare och domare till Island. Två stycken dödas på plats och snart inser världen att återigen har dö judar dödats på tysk mark. Under tiden gisslandramat pågår så beslutar sig OS-kommittén att spelen ska fortsätta och detta får vi effektfullt se i en, ett eh, montage med låtande immigrant-sång av eh, Led Zeppelin. Vi får höra familjer till gisslan, terrorister och även eh, säkerhetspolis från Tyskland som återberättar händelseförloppet denna ödesdigra dag. Efter flera timmar på ett hotellrum får terroristerna tillsammans med sin gisslan åka till ett flygplats för att fly men där väntar tysk polis i ett försök till att frita och gisslan I ett försök som amerikanska ABC:s ankar Jim McKay annonserar till världen så här. I just gotten the final word. You När know, jag when I was a kid my father used to say our greatest hopes and our worst fears are seldom realized. Our worst fears have been realized tonight. Mm. They have now said that there were 11 hostages. Two were killed in their rooms. Morning. yesterday morning. Nine Were at the all gone. En dag i september är en gästlådstämt effektfull dokumentär som jag rekommenderar till alla. Även folk som inte är sportintresserade. Michael Douglas stämma får vi även höra i form av berättarröst. See mitt filmtips är länkat till dagens ämne. Jag sparade ett av de bästa soundtracken till sist. Ett soundtrack som bara består av poplåtar Av en och samma artist. Jag upptäckte en film för runt 12 år sedan som har sig in och blivit en del av mig. Lindsay Andersons Oh Lucky Man från 1973 handlar om en ambitiös ung man, Mick Travis som börjar som en resande kaffeförsäljare men som snart dras in i polisiära situationer statligt sanktionerad tortyr medicinska experiment, kyrklig fördömelse och i slutändan klarsynthet. I rollerna ser vi Helen Mirren, Ralph Richardson, Rachel Roberts, Arthur Lowe och framförallt Malcolm McDowell varm i kläderna efter det internationella genombrottet i Clockwork Orange i en film som bitvis ger samma känsla. Soundtracket är skapat av Alan Price, även känd som keyboardist i 60-talsbandet The Animals. There is a house in New Orleans. They call. They call the rising sun. Ni känner till den Hans bands musik funkar som en gammal grekisk vers Och dyker in och kommenterar handlingen emellanåt Och Gosse var i det Vid det tillfället kör de till och med på Mick med sin tornebuss Och ger honom skjuts till London Redan vid ett sådant filmiskt grepp är jag din för att knyta an till veckans ämne så är Alan Price soundtrack till Olucky oh Lucky Man kanske den bästa originalkompositionen vad gäller relevant popmusik jämfört med Simon Garfunkels soundtrack till Mandumsprövet. Missa inte filmen heller. Satir, svart komedi, motvillig kärlek och ren livsglädje. Oh Lucky Man, en bortglömd pärla i filmhistorien men en av mina absoluta favoritfilmer. Inte lika snärtig och punkig som Clockwork Orange men likväl ett mästerverk. Om du är ute på en vacker promenad i sommarsolen så bör du sätta på look over your shoulder och fåglarna kommer kvittra just för dig. Tack för mig. Trevligt Max. Och som vanligt har ni tips eller idéer eller klagomål, Gå in på vår hemsida filmtropolis.se där hittar ni våra poddavsnitt, ni hittar vår Facebookgrupp, även Twitter och Youtube-kanal. Ni kan även mejla oss på för QuestNobela.filmtrapolis.se mejla på precis och framtidens glöm jag, inte att vi inte vill se IP-nummern Kevin